Turning our Bibles to Revelation chapter 5. Hogyam hálusak vagyunk azért, hogy egyetlen egy imádságunk sem hullik a porba, hanem te azokat össegyűjtötte arany Father, we are very thankful that none of our prayers fall to the ground, but you gather them in és külön örülsz annak, amikor egy szívvel és egy lélekkel jövünk Te hozzád, és, és a Te akaratod szerint beszélgetünk veled. And especially delighted as you and and speak, you. Köszönjük Uram, azokat az áldásokat, amiket ezen keresztül mi kapunk, a gyermekeid. We, you we tudjuk, Uram, hogy ahogy így egy szívvel kérünk téged, hogy nyisd meg az értelmünket, meg megálly bennünket ezen a mai reggelen. And we know Tanulmányozzuk a te ígédet, kérünk, hogy formáját minket. Tudjuk, hogy te ezt megcselekszed, már örömödben van. Köszönjük, Uram, hogy hát, egész ideig is megáldottál minket a dicséretekkel, ami az énekek is csak imádságok uram veled való beszélgetés köszönjük neked ezt a nagy áldást és köszönjük uram hogy így együtt tehetjük ezt hálát adunk neked értem Kérünk, hogy jöjj és formálját minket valóságosan az ígéreted szerint, uram. Jézus nevében kérünk. In Jesus name we ask. Amen. Amen. Amen. No, hát az ötös fejezet egyes versétől fogjuk folytatni. So we in five, verse De igazából ez a négyes fejezetnek a folytatása. But as a matter of fact, this is actually a continuation of chapter four. As you well know, the the division of chapters and verses of the scriptures were happened later on. And néha egész jó követi a a fejezet felosztása, gondolati felosztás, de itt nem egészen jó követi, mert ez a 1523 vers még túl eddünk éppen a kö előző fejezet the this uh, chapter and verse division follows pretty much the, the theme and, and the division within the themes but here not necessarily as, as this one is still a continuation of the uh, thought studied in, in chapter 4 azt mondja itt az ötös fejezet első verse hogy legyetek annak annakokáért követői az Istennek mint szeretet gyermekek és járjatok szeretetben miképpen a Krisztus is szeretet minket és adta önmagát Miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. Therefore be imitators of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Annak okáért legyetek követői. Therefore be followers imitators hát azért, amit írt Pál már egészen idáig. Különösen a négyes fejezet, ahol azokról az alapelvekről beszélt, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz mi, Krisztus testének talked Hogy mi egy testként hogyan viselkedjünk, gyakorlati módon egymással. Beszélt arról, hogy ez, ez egy nagy változást jelent. Hogy le kell vetköznünk a régi gondolkodásunkat és fel kell öltöznünk egy Krisztus szerinti teljesen új gondolkodásmóddal. Putting off an old way of thinking and putting on a totally new one, one that's according to Christ. És az abból áll, hogy legyünk őszinték egymással. Which is basically that we be honest to one another. Nem rombolólag, de legyünk őszinték. Not destructively, and yet being sincere and honest. Keményen dolgozva segítsük egymást. hard Hogy a kemény munkánknak ez legyen a célja, hogy másokat segítsünk. The purpose of your hard work is so that you can help one another. Beszélt arról, hogy legyünk a kegyelem forrása minden. Saying that we should be a spring, a, source of grace to one another. a keserűséget, a mérget, a haragot az dobjuk ki magunkból, tudja, hogy bennünk van, de azt mondja, hogy tudatosan ha ki magunkból, és helyette legyünk a kegyelem forrása. cast out anger and, and, and bitterness. He, ex, he admits that it's in us, but yet we have to totally cast it out and be a spring and a source of grace. Legyünk szelidek, Be, be gentle, meek és hosszú tűrőek. Türelmesek szeretetben türelmesek egymáshoz. Patient in love towards one another. Működjünk együtt egy testként. Working with one another as one body. És a kérés az az, hogy bocsássunk meg egymásnak úgy, ahogyan Krisztus is megbocsájtott And nekünk. Probably pontosan ezért kéri Pál, hogy ezért legyünk követői Istennek. Therefore, ez az szó a görögben, hogy követői Istennek azt jelenti, hogy lemásolói Istennek. M másoljuk le Isten. We should copy him. Hogy úgy, ahogy a élt, éljünk úgy mi is. As ah he lived, so should we. Ahogy a nőért éljünk ugyanúgy. We should live as he did. Amit ő tett, tegyük ugyanazt. Ezért legyünk másolói Krisztusnak, mert csak akkor tudunk egy testként egymást építve, egymást erősítve élni, hogyha Krisztust utánozzuk. We, we have to be Nem tud a kegyelem forrással lenni másképp, hogyha nem Krisztust utánzod. You cannot be a, a, spring, a source of grace unless you copy Christ. És figyeljétek meg, hogy milyen erőteljes ez a felhívás. And please note what a pressing charge this is. Vannak emberek, akik azt akarják mondd meg, mit csináljak konkrétan. Tell you, tell you what to do. Hát itt van ez egy konkrét felhívás, Legy Él úgy, mindent ahogy Krisztus. Ez egy elég magas mérce, nem? It's a pretty high standard, isn't it? Mert egymást még viszonylag könnyen le is tudjuk másolni. Because we can copy one another. Uh, megnézzük, hogy ő hogy szokta csinálni, akkor én is úgy csinálom. We Egymásra tekintve azt mondjuk, hogy jó, én ezt egész jól csinálom. And, we'll look to one another and think, oh, I'm doing pretty good. Vagy Jobban csinálom, mint ő. I'm doing even better than he does. Vagy felismered, hogy még nem tudom olyan jól csinálni, mint a. Kimentünk tegnap a stadionban. Yesterday we hogy fociznak a gyerekek. We saw the kids playing soccer. És a kislányaim ámulva nézték, hogy fociznak. And my daughters were amazed to see those guys play soccer. fogta meg, hogy piros ruha volt rajta. Uh, uh, uh, És már volt nyüközve, hogy majd én is egyszer olyan jól fogok focizni mint ő. well És sokszor hasonlítjuk magunkat egymás have a chance compare ourselves to one another. palita nagyon radikálisan dolgozott mondta mondja, hogy ahhoz hogy egymást építőek legyünk ahhoz hogy egy testként együtt tudjunk működni ahhoz Krisztushoz kell hasonlítanunk saját magunkat és úgy kell tenni ahogy a nő tette. But here passes something very uh, az, hogy másolói legyünk krisztusnak az többet jelent annál, hogy legyünk csodálói krisztusnak being of Christ means more. Than being a Being, uh, in awe of him. Az, hogy legyünk csodálói, az egy természetes dolog. Hogy, hogy szeressük őt, imádjuk őt, az egy természetes dolog azoknak, akik meg, fe, megismerték őt. To love him and him is a thing once you know him. De ennél többet kér Pál azt mondja, hogy ne csak csodálói, imádói legyünk, hanem másolói is. Másoljuk le azt, ahogy a nő élt. But Kövessük Paul, az ő példáját. És igazából ez annak a gondolatnak a folytatása, amit a 4-es fejezet 13-as versben mondott Pál. Ott is arra kért már minket, hogy teljes mértékben tükrözzük vissza Krisztust before the um Christ. Vagy a 32-es versből, hogy bocsássunk meg egymásnak, ahogy Krisztus megbocsájtott nekünk. Itt meg összesítés azt mondja, hogy mindent, amit tesztek, tegyétek úgy, ahogy Krisztus. And here, Az 1 Péter 1.15 mondja azt, hogy Isten szent, és ezért legyünk szentek. Ilyen magas a mérce. That's how high the standard is. Is. Isten nem csak arra hív minket, hogy a csodálói legyünk, hanem arra is hív minket, hogy ugyanúgy éljünk, ugyanúgy cselekedjünk, ahogy a nő cselekedett. God only call us to be, us in of him, but us of, of how he did. Hogy ha csak ennyit mondott volna, Pál, könnyen félreérthető lenne. If this was all Paul said, we could, have, uh, we could easily misunderstand him. Mert sokan úgy tiszteli Krisztus, mint egy nagy példaképet. Because many respect Christ as a great example. És úgy gondolják, ha úgy tudnak majd élni, ahogy Krisztus, akkor a mennybe kerülnek. Ez egy óriási tévedés. Erről szól az első három fejezet. That's what the first three chapters are all about. Üdvösségünk az kegyelemből van, hitáltal. Egyszerűen az abból van üdvösségünk, hogy bízunk abban, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért. From Christ, és Ő nekünk ezáltal életet adott. Through this he has given us life. Üdvösségünk through van. That's what gives us salvation. Nem abból, hogy másoljuk azt, ahogyan Krisztus élt és cselekedett. It's not by copying Christ's life and his actions. Ugy, hogy fontos megértenünk azt, hogy Krisztus sokkal több nekünk keresztényeknek, mint egy egyszerű példakép. Ugyanakkor got to understand that Christ is much more to us than a nem szabad elfelejtenünk azt, hogy Yet at the same time we've got to remember that he is, also a role model to us as well. Ha már Ha már olyan sok mennyi áldást, áldást adott nekünk. Akkor ezeket úgy tudom megélni, hogyha úgy teszek, úgy cselekszek a mindennapokban, ahogy Krisztus. The és Pál itt el is mondja, hogy másoljuk Isten. Pál úgy, mint szeretett gyermekek. children, children. Hát hogyha láttál már gyerekeket játszani vagy bármit, tenni, akkor tudod, hogy milyen nagyszerűen lemásolják azt, amit látnak. If you've seen children playing at all, you know how well they copy everything they see. Lilával ma reggel tornáztunk. Uh, we did gymnastics with Lilá this morning. És akkor figyelte, hogy, hogy tartjuk a kezünket, hova teszük a lábunkat. And she was watching how we hold our hands and how we position our feet. És akkor utána már rohanott mamihoz, megmutatni, hogy hogyan kell tornáznia. És And then she ran to mommy to show her how you did gymnastics, and then ran to Isabella. De látta már azt is, hogy Lilla egy szál. Uh, Botolt a botoltak két ujja között vegy, és uh, úgy tesz, mint hogyha cigizem. Yeah, at the same time I've seen her picking up a little piece of a uh, wood, holding it as a cigarette. Ezt el tudjátok képzelni, hogy nem én tanítottam neki? De látja nagy nagymamájától. But she sees her grandmother that. Azt tudja, hogy milyen szörnyű dolgokat csinál a cigi, de hát mivel ezt látta, ezt utánozza. She was told that the csinál, a tésztát Lilla. She prepares the dough for the for the pancake. And yet she never read the uh, recipe, or the instructions from the Book. A book. látta, hogy a Newsy hogy dobja fel a palacsintát, ő is úgy dobja fel. She uh, so, so a gyerekek nagyszerűen lemásolnak minden. So um, And És mi, felnőttek, elfelejtettük ezt. And we as adults, have we this? Mondjuk, némely esetben jó, hogy nem másolunk dolgokat. At times it's good that we don't copy De fontos, pár, hogy másoljuk azt, amit Krisztus tett, amit Krisztus csinál. Olva, ezért olvassuk az igét, ezért tanulmányozunk, hogy mit tett Jézus, hogyan cselekedett. That's why we study the Word, see what Jesus did. Hogyha tudjam, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor tudjam. Őt másolni. So that when I find myself in the given circumstance, I'd be able to copy him. Annyira sokat mond nekem hogy min szeretett gyermekek. I like that expression as as beloved children. Nem mint szerető gyermekek, hanem min szeretett gyermekek. Not as not as loving children, but as children who are loved. Olyan gyerekek, akiket szeret az Isten, szeret az ő édesapjuk? És, és azt mondja, hogy ilyen szeret, ha már megtapasztalták a szeretetet, akkor tudnak másolni. Because those that have experienced love, now they can copy it. Hogyan tudnál szeretetet adni te, hogyha te magad nem élted volna? How unless you received it? Nem az üdvösségünket hozza az, ahogyan úgy teszünk ahogyan Krisztus tesz. De az üdvösségünknek egy, egy következménye. It's not our salvation that is predicated upon copying Christ, but rather an, an, a consequence of, of our, our salvation. Spurgeon azt mondta, hogy azzal, ahogy másoljuk Istent. Jól said that as we copy God, Jól vagy Christi? Jó? Let's pray for Christine. Atyám, kérünk téged, hogy... Legyél gyógyítója Kristinanak ebben Father, a pillanatban is. We pray that you hogy ezek a gyomorgörcsök, amit gyötrik teljesen elmúljanak. these stomach cramps that are just torturing her would totally go away. segíts neki, hogy teljes gyógyulás jöjjön a testében. We pray téged, hogy hogy ez ne akadályozza veled való kapcsolatotban. May this not hinder her in her relationship with you. Kérünk Téged, hogy te legyél az, aki a fájdalmát hordozol, May you be the szabadulást. And bring her Amen. Amen. Amen. Christi, le